Mit navn det er Lasse Pedersen, og vi skal tale, hvad der er sket i amerikansk politik, og det er åben jeg tager den lige en gang til. Velkommen til kampen om Amerika. Mit navn er Lasse Charles Pedersen, og vi skal snakke om et af de mest dramatiske døgne nogensinde, eller i hvert fald i mange år i amerikansk politik. Og det, når man ser på, hvad vi ellers har været igennem de sidste halvår eller fire år, så siger det ikke så lidt. Nej, og alligevel så må man sige, at det, det, der skete i går, altså den 6. januar 2021, det er, altså en, det er begivenhed, som vil gå over i historien, og det er absolut ikke for det gode. Jeg vil sige, jeg har aldrig set noget lignende, og jeg kunne heller ikke undgå, mig at jeg at øh, sidde tilbage, da jeg så det, øh, med følelsen af tristhed, og jeg blev faktisk, jeg blev faktisk ked af det, altså, jeg så det. Jeg har selv boet i Washington, og øh, holder meget også af den del af byen, hvor Capitol Hill ligger, og kommer der også meget i forbindelse med mit arbejde her på, på kongressen og Så, videre. så det, det er trist, og det er virkelig en, en, en, en sovfuld og skamfuld begivenhed, som, øh, som vil være en, en plet i den amerikanske historie for altid. Ja, det var faktisk den samme, øh, samme følelse, jeg fik. Altså, jeg blev spurgt i morges, hvad jeg, hvad jeg tænkte, da jeg så de der billeder. Det eneste, jeg egentlig kunne sige, det var, at jeg blev ikke bare ked af det. Ja. Altså det, der, det var ikke, jeg tænkte ikke noget i første omgang stort eller bevægget andet, end at det bare var utroligt trist. Nu er det jo sådan her på kampen om Amerika. Det sidder vi jo normalt og prøver at forberede et par dage i, i forvejen. Og der var mange ting, vi skulle have tænkt. Vi skulle snakke om, i vi havde, var fuldstændig sikre på, at vi skulle snakke Georgia. Det, der også er sket, som alle glemmer lige nu, det er, at uh, senatet er blevet flippet, som ja. man siger. Demokraterne har vundet begge pladser i, uh, i, uh, fra, som senatorer fra Georgia. Det ville normalt kunne trække et langt program Det de, de trække et helt program uden problemer. Så er uh, lige inden vi gik ind her, mens vi optager det her program, uh, hvad hedder det, torsdag formiddag, så er det lige blevet bekræftet, at Biden nu uh, også er blevet bekræftet i kongressen og i, uh, i senatet, det vil sige... Nu er der ikke rigtig nogen muligheder tilbage for, at Biden ikke bliver præsident. Det kunne vi også have lavet et langt øh, program om. Ja, det kunne vi også. Og så altså, man sige... Altså, der, ja, der er mere nu. Ja, der er mere nu. er nu. Fordi i går, inden vi, inden vi, uh, i går aftes, der havde vi to en, det, jeg vil kalde en uh, kraftig sms-udvikling. Fordi vi har snakket utrolig meget om, hvem skulle være justitsminister i USA. Ja. Et af de navne, vi aldrig har sagt højt, fordi det var da... Den, vildeste kamp, kriserklæring mod republikanerne, det var Mary Garland, som var ham, hvis folk ikke ved, hvem det er, som øh, Obama prøvede at gøre til højesteretsdommer, men ikke blev det. Endnu et langt program kunne vi have lavet det. Og så var det så lige, at øh, kongressen blev Stormet, og der er opstået den største køb i håndvasken hos republikanerne, man nogensinde har set. Ja. Nå, Velkommen for, til amerikansk politik 2021. Det er jo fuldstændig vanvittigt, men det vi skal snakke om, det er selvfølgelig først og fremmest ikke, egentlig ikke så meget stormen på kongressen. Det kan mange andre sige meget om, men det vi gerne vil koncentrere om, hvad betyder det her for det republikanske parti. Og så skal vi simpelthen lige nu at vende det her med et, altså kan man sige, Biden-præsident, det, det har vi... Det har vi godt vidst, men det er vigtigt, det her med, hvad det er for et senat, hvad det er for mm. en kongress, der kommer til at sidde arbejde. Skal vi noget at vinde? Og så skal vi lige nå at slutte af med det her, Mary Garland, som må man bare sige, altså vi havde jo, det er, hvad er det, man siger, hævn af en ret, der serverer sig koldt, og det her, det er iskoldt. Det er iskoldt, ja. Nå, og så vil jeg jo også lige sige, at normalt vil jeg stå og sige noget pænt, og vi vil snakke om sokker, det er fordi, at Sidste lange stykke tid har vi haft et samarbejde med det, der hedder Sorte Socker. Det har vi sådan set stadigvæk med de skifter over til et andet program, I kan glæde jer til. Derfor er denne sponsorplads led. Det var et uh, lille stykke uh, markedsføring. En opfordring herfra. En opfordring herfra. Så ring og skriv til os, hvis I gerne vil være sponsor på uh, kongressen.com. Journalistik er ikke gratis, desværre. desværre. Det er i hvert fald ikke gratis at lave det. det man kan ikke indtage det. Det er gratis. Nå. Anders jeg synes egentlig ikke, at vi skal bruge så meget... Altså, den her... hvis vi skal snakke om den her storm på kongressen, så er noget af det, der er interessant, det er jo, det er jo ikke sådan, at det er samtlige lidt over 70 millioner republikanske vælgere, der stormede kongressen i nat. Hvem var det, der gjorde det? Jamen, det var jo de her sådan meget, meget hardcore fanatiske Trump-tilhængere, øh, som... Øh som jo har købt alt hans vrøvl igennem et langt stykke tid, og som var rejst til Washington fra alle mulige dele af Amerika for at være med til den demonstration, som jo fandt sted i går eftermiddags amerikansk tid, eller sidst på eftermiddagen dansk tid var det, hvor at blandt andet også Trump selv talte, og hvor han stod og talte dånder og sagde, nu! Håbede han godt nok, at Mike Pence, altså vicepræsidenten, vil steppe op og gøre det, der skulle til. Og Mike Pence havde allerede inden sagt, prøv at høre, jeg kan og jeg vil ikke gøre noget, for det skal jeg ikke. Jeg skal bare som, som præsident for senatet i forbindelse med den formelle godkendelse præsidere over det, læse resultatet op, og det er det. Jeg skal ikke gøre noget som helst andet. Og derfra, øh, kan man sige, så, øh, så gik det ellers i, i marsch øh, fra, øh, fra demonstrationen, hvor Trump havde talt, og ned i retning af, af Capitol Hill, hvor det jo så udviklede sig fuldstændig vanvittigt. Øh, jeg vil sige, nogle af de folk, der var dernede, var jo tydeligt også folk, som, øh, som var klar til at gribe til vold og også gjorde det. Mm. Og så er det jo sådan, at øh, på det her program, der har vi en producer. Han hedder Tom Carstensen. Ham øh, plejer vi mest at stå og drille. Eller, <laughs> eller, men <laughs> også hylde. Og, og hylde på alle måder. Men det der faktisk er, det er, at Tom Carstensen, han er en øh, han er meget, meget klog mand. Og han er en af, ikke bare landets, men en af faktisk de kan man sige, førende eksperter i Europa i højreorienterede grupper, og, som man har beskæftiget sig med mange år, lavet mange radioprogrammer om, lavet tv-programmer om. Og Tom Carstensen, du har rejst op for din stol. Ja, jeg er simpelthen blevet inviteret til bordet i dag. Du er blevet inviteret til bordet i dag, fordi du ved mere end i hvert fald så mange jeg kender noget om, hvem er de her grupper, der angreb kongre kongressen i nat. Og der, der er vi nede i, at du også har stået og studeret tatoveringer og ja. osv. Og det er jo de her Proud Boys og de her Canaan-netværk, så vil du ikke starte med at fortælle os, hvem, hvem er de, og hvad, hvad, hvad, hvad er det egentlig, de står for? Ja, så altså, nu, vi kan starte med tatoveringerne eventuelt. Det, altså, hvem der præcis var der, det var jo en stor rådbutik, det mm -hmm. jeg selv har siddet og set, for at, for at sige det pænt, ikke? Og, og totalt kaos, men altså, der er bare sådan et billede, som jeg sad og, og fik i går af en mand, som står i bar overkrop, og med en underlig hud på, med horn på. Ham glipper vi aldrig. Hvilket er en stærk måde, han op til en, til en demonstration på. Men så har han sådan en tre tatoveringer, og den ene er øhm, Thors Hammer, altså fra den nordiske mytologi, og den anden er yggdrasil, som er det øh, livets træ i den nordiske mm. mytologi. Og, og det der er med det, er, at der er mange, amerikane, mange amerikanere på den aller yderste højrefløj, de, de leder måske efter en eller anden form for kulturel identitet, og der kigger de jo mod Europa, det er der forskellige grupper, der har gjort derover. og mange af dem, de tager sig de her nordiske mytologisymboler til sig. Mm. Og det er som regel, når folk er virkelig derude i USA, mm. i, i her, er der, der er masser af mennesker, jeg kender, øh, i for eksempel heavy metal miljøer, som har en nordiske mytologi uden øh, mm. det betyder, at de er er klar til at og, og, og storme kongressen, ikke? Øhm, og, og det har han på sig, og så har han samtidig en underlig trek, symbol. som også er sådan tit forbundet med, med konspirationsteorier, med, også med QAnon, som du nævner mm. før, og med øhm, pro-life og med, øh, pro og, og med maskulinitet. Altså, så han, er sådan, han, han, han kapsler meget godt ind, hvad nogle af de her mennesker er, hvad de mener. Øhm, Proud Boys nævner du, som mm. er en, de blev kaldt militæsgruppe nogle steder, så jeg. Altså indtil videre har jeg ikke set dem med, altså, det er skydevåben og sådan noget. Så, så der, mm. der er masser af militgrupper i USA, skal kan mm. vide på grund af deres lovgivning. De er sådan lidt mere, de meget inspireret af sådan europæisk skinhead-hooligan-kultur, mm. også i tøjstil. De går i Fred Perry-polo mm. i den samme farve, sort med gyldne rammer, eller rimer, hvad kalder man det, mm. det de farverne, og... Øhm, og har læst sig op. I, I sådan en grad så Fred Perry holdt op med at sælge den specifikke fra Apollo Poloshirt mm. i USA, fordi de ikke vil forbindes med dem, og var ude og sige, at de var overrasket over, at de blev ved forbundet med noget politisk. Det forstår jeg så ikke, for de har altid været koblet <laughs> til politiske ting i Europa, fordi forskellige nazi har brugt dem. De kommet der... på et, øh, ja. et Premier League eller Super League stadig. Ja, det virker så... lidt naivt at sige, at det er mm. vi ikke, det, var, det var overraskende for os. Mm. Øhm, det der, men det er sådan en... en, en en højrefløjsgruppe, fløjsgruppe, som blev startet, og indfyldte Gavin McInnes, som var med til at grundlægge Vice, mm. altså sådan et independent media, som nu er blevet et meget stort, ikke så independent media mm. mere. Han er så trådt ud af det. Og de bliver sådan tit, en af de ting, jeg synes, der er vigtigt lige at få med, det er, at de bliver tit kaldt white supremacists. Det, der er problemet med det, det synes jeg er unianceret, fordi deres leder, han, er, han hedder Gittadis, han er kubansk, ikke mm. Altså han er overhovedet ikke hvid. Han er meget, meget brun. Mm. Øhm, så det er sådan en... En, en, en gruppe, der står for sådan mandlige, maskuline og familieværdier. Altså, de er mildt sagt temmelig konservative, mm. og nogle af dem, der har gået men til kamp mod de antifa. Men, men, altså. men meget vel også imod grupper som Black Lives Matter og, og sådan noget? Jamen, altså, lederen der, Guterres, jeg lige talte om, han, han blev anholdt for nogle dage siden for at brænde Black Lives Matter flag af. Mm. Øhm, det vidste jeg egentlig ikke var ulovligt, i øvrigt. det. Men, mm. men øh, så jo, de, de, de har været sådan en... en, en Altså, fordi Antifa har bredt sig i USA, den her radikale venstrefløjsgruppe, mm. og de hvor tit har de riots i Portland i Oregon. Det er jo nærmest mm. dagligt, ikke? De rammer mm. og smider ting efter politiet i Oregon, eller angriber formesterens øh, bygning, eller sådan noget. Mm. Og der tror jeg, de har set det som deres rolle, at gå ud og, og bekæmpe den her, mm. de her for, forbandede kommunister, som de kalder dem. Mm. Mm. Så de her, de her grupper, altså det, noget af det, jeg lagde lag, lag meget, meget mærke til, det var, hvad hedder det, det var, at der var mange, der var mange Confederate flags hvor der er mange af de her sydstatsflag. Ja. Øhm, så det er sådan en blanding af dybt højreorienterede grupper, og med vel også nogle stærkt racistiske grupper iblandt. Det er der også iblandt, absolut da. Mm. Det, er, det kan man også se med Charlottesville, hvor der lige pludselig stod KKK-folk og øhm, deciderede nynacister. Men derfor det, det bliver det også en underlig mudre blanding, når du så samtidig mm. har kubanerne, der ræller rundt og kæmper for det. Ikke? Mm. Øhm, så det er sådan en underlig, underlig sammensætning med jo sydstatsflag og Altså uden at lyde mega nedladende, så når jeg ser mange billeder fra i går, så er der da også en relativt overpopulation af det man nedlanderne, mange steder vil kalde rednex, Altså mm. det er synes der er mange jeg. Mænd, der er, og der er mange altså det, det, er, det er men hvad hvad er det de står for? Ja, er med dem, vil jeg sige, fordi <laughs> det, det er, det er ikke uh... tager Proud først. Ja. Jamen Proubos, de står for som jeg sagde før så meget mm. sådan, sådan meget konservative mandlige mm. værdier mm. når øh, er er stærke og vi skal ud og forsvare øh, de mandlige altså både sådan øh, et familieværdier og vi skal og, det er ikke jeg ved ikke altså, det er jo ikke sådan så konen skal gå hjem tænker de mm. alle sammen tænker men men det er sådan en, en, en sådan lidt udvidet øh, nykonservativ semi hooligan kultur hvis det er proud boys vi taler om men men når jeg ser på dem går det er, jeg tænker du, du må rette mig, Tom, hvis du øh, ved, det, det ved jeg. Æh, i, ikke er enig. Men jeg tænker, det, der virkelig dem i virkeligheden samler det med går, det er i virkeligheden en, en, en modstand mod alt, hvad der er etableret, og modstand mod systemet. Altså ja. kvæg også øh, kanon, som, du, øh, som, du, som vi begge to refererer til, ikke? Jo, jo. Det er, altså, de er sikkert uenige om Utrolig næsten lige så meget, som de er enige om, kunne jeg mm. forestille mig. Sådan er det jo tit, ikke? Øhm, så det, det samler dem vel, at de, de har jo alle sammen et, den her forklaring med, at der er blevet snydt helt vildt. Øh, og det er Anders Markklåen, jeg er. Og mm. det er der rigtig mange der er Markklåen. Mm. Den har de i hvert fald alle sammen et, og, mm. og den tager de for gode varer. Det kan de så gå sammen mm. om. Men altså, på mange andre områder kunne jeg snilt forestille mig, at der var virkelig store forskelle med, hvad mm. de mener. Mm. Og Sydstatsflagene, ja, altså det er det, det, det, det, som jeg forstår det, så er det, det bliver jo altid opfattet racistisk, men jeg forstår også nogle gange, når jeg læser, at der er også nogen, der sådan, ser det som en anden ting, som en, en del af deres historie, og ikke nødvendigvis mm. øh, synes, de er racister, fordi de bruger det her flag, men det er ja, klart, det, det, det sender problem, et problem, er bare, det er så en racistisk historie. Ja, Ja, ja, ja præcis. Jo, men der er også nu af dem, der ser det som offerhistorie, fordi mm. de føler sig over, altså overfaldet af, af, af nordstaterne. Sådan noget, ikke? Det, fordi... det, er, det er sådan deres egen opfattelse. Det, det, det, rigtig... det er også bare uretfærdigt, at man ikke må have slaver. Men, men Tom, hvis det er, det er så dybfyldt i dem, altså, så bliver det jo heller ikke noget, der går væk nu. Altså, så, så, altså, så der med, at der er der ro i jæderne i Washington nu, og selvfølgelig også på grund af, at man har lavet undtagelse tilstand og udgangsforbud osv., men så går det vel heller ikke væk. Altså, frygten for det, at det bliver ved i de kommende dage og uger, også ude i delstaterne, især vel i de svingstater, hvor at det, det blev afgørende for, at Biden Trump. Så er der vel grunden til bekymring for at det her det fortsætter? Ja, og jeg vil sige, at min bekymring går mindre på, om der bliver optøjer i ny NE, fordi der har du trods alt nationalgarden og politi, og det ene eller andet, som nok kan slå det meste af det ned. Min bekymring går mere på, at du øh, får radik altså ekstra radikaliseret nogle folk, og de får selvradikaliseret sig selv, så du får nogle situationer, hvor en enkelt person, såkaldt lone mm. wolves, går ud og gøre et eller andet helt sindssygt, som Timothy McVeigh i Oklahoma i, var det 94? Ja, det tænker jeg også, det her, det, altså, det, der, det, ja, det, det, der, det der skete i går også med de, altså så kan man sige, de angriber kongressen, men der er nogle dødsfald. Jeg tænker også, det her, det forstærker vel i virkeligheden bare de gruppers offerfortælling. Det gør det, og det gør, at der skal, der skal jo altså kun én til at tage en mm. varevogn og fylde den med springstof lavet af, af gødning og køre ind og springe et bygning i luften. Ikke? Og, og de er 30 millioner mennesker, øh, og, og hvis du sidder der og føler, at du bliver i den grad overhørt, mm. og du føler dine rettigheder trådt på af den federale regering, så er der jo ikke langt fra 0 til 1 eller 2 eller 3, det, du, som jo, kan finde på et eller mm. andet, og McVay gjorde det jo tilbage ja, og, i 54. Og det var det, de meget talte om i går, det var jo det der med, at de ikke vil finde sig i, fordi, som de siger, de, vi kan ikke forstå, at politikerne ikke har set det, vi ser. Altså. Nej, og, og den fortælling er jo ikke blevet mindre stærk efter i går, vel? Så, og, så, så det bekymrer Anders, Og Anders Aunger, det bliver så heller ikke ligefrem, kan man sige, blevet gjort bedre af det, man vil kalde en god republikanske opportunister, der har set det som en utrolig smart politisk handling, og helt godt med benzin på det her båd de sidste par, par måneder. Ja, der ved øh, apropos, øh, hvad du snarere om programmet, det her med køb af håndvasken, mm. altså der var nærmest også med det samme, blandt andet en mand som Lance Graham, som ellers har Gjort det, gjort det til en dyd at sælge sin sjæl til Trump øh, i de seneste år efter hans gamle ven John McCain døde, så skulle han finde en ny ven, og det blev så Donald Trump af mm. ubegribelige grunde. Fordi det var ellers øh, ikke pænt ting, Graham havde sagt om ham indtil da. Graham er senator i, i South Carolina, og øh, har helt til det sidste ellers virkelig stået sådan skulder ved skulder med Trump. Mm. Og øh, i kølerne på det, der skete i går, så gik han så på talerstolen og sagde, nah, nu var det nok. Ja, det, det er lidt for sent, øh, for at sige det mildt. Ikke? Men øh, der er altså nogle af de her... Jeg er helt enig med ordet, at altså opportunisme er mm. lige præcis det, der kendetegner mm. det. Men jeg synes også, det der, er, øh, det der bliver sige, interessant at følge nu det er, at øh, i hvor høj grad den republikanske ledelse allerede nu har taget afstand. Altså, mm. Mitch McConnell, senatslederen øh, i den republikanske del i hvert fald, øh, er, er rimelig klar i mailet. Mike Pence øh, gik imod Trump mm. videre. Det vil sige, at nogle af dem, der normalt ellers måske har vendt lidt det blinde øje mm. til den i forhold til, øh, øh, til Trump, øh, jamen nu, nu, nu siger de fra, øh, om de så rent faktisk kan... Øh, kan kontrollere, hvad der sker herfra, apropos hvad Trump var ind på før, det kan jeg godt være bekymret for. At det... Ja, for det, det synes jeg i virkeligheden, er det rigtig interessante nu, det er, hvad, altså i en politisk sammenhæng, der er mange ting, der er interessante, mm. men i en politisk sammenhæng, synes jeg, det er ekstremt interessant at se hvad gør det republikanske parti nu, fordi det her, det var monstret. De, ja. de selv har bygget, de har selv næret det, og i går, der vendte sig i virkeligheden mod sig, eller det blev for stort, og de, og de kunne ikke styre det, som de troede. Og der, jeg, jeg ser det netop som det der med ekstrem travlt over ved håndvasken. Og hvis man er rigtig, rigtig kynisk, så kan man sige, at ja, nu er det bare blevet opportunt at stå over ved håndvasken stedet for. Så jeg synes, det interessante er at sige, hvad kommer republikanerne til at gøre nu? Og kan de samle sig om noget som helst. altså altså man kan sige at de er i den øh, ubegribelige elendige situation for dem at øh, netop fordi de har øh, har danset med Trump øh, så har de i løbet af de forgangne fire år mistet alt hvad de havde øh, da Trump han øh, han begyndte sin sin dans med dem jamen der øh, der havde man øh, flertallet hele vejen rundt. Nu har man i 18 mistet øh, flertallet repræsenterens hus. Nu har man ved præsidentvalget i 2020 mistet præsidentposten. Mm. Og nu har man så her ved de seneste valg i Georgia her i starten af 2021 også mistet flertallet senatet. Mm. Det vil sige, at man har smidt det hele på gulvet på bare fire år. Det er rimelig imponerende dårligt mm. gået Dernæst må man så sige, at øh, altså, de har jo også virkelig... Øh, de har jo beskyttet ham, de har holdt hånden over mm. ham, de har hele tiden bare sagt, at det er fint. Og, mm. Æ, Mitch McConnell har jo meget kynisk bare mm. udnyttet, at øh, nu havde man en republikaner, som han, kunne, han troede, han kunne styre i hvert fald, mm. og så kunne han øh, gøre det, han gerne ville, blandt andet også med, med, med højstramsdommer. Ja, de de vil gerne have lavere skatter, de vil gerne ville have no, nogle mærkesager, og så lever man med, at, at, det er Trump. at det er Trump. Men det, der jo netop er nu, det er, at der er ikke rigtig nogen gode veje ud. Altså, de står i en situation, hvor de har mistet grebet om den mm. del af tid, som ligger ude til højre, og dem har de brug for. Mm. Øh, med mindre at de vil øh, rive plasteret voldsomt mm. af og sige okay, vi afskriver allerede 2024. Mm. Øh, det her har sendt os så meget i tårne, mm. at øh, vi er nødt til at starte forfra mm. øh, og nærmest lave øh, GOP 2.0, mm. altså efter Trump. Om de kan det, og om de tør det, det, det vil jeg godt se, før jeg tror det. Med, med kendskab til politikere, der skal genvælges på et eller andet tidspunkt, så er det svært så er det at se dem. Se se Lægge en langsigtet plan, ja. Men det er jo det, der er interessant, altså fordi når du kigger mm. på den anden, det andet alternativ, det er at prøve på en eller anden fasong, at se, om man lige kan holde det lidt hen og sige, men han er der stadigvæk lidt, og så råber han lidt på Twitter, æh, Trump, og har stadig ikke fat i nogle af de her mennesker, som, Trump, som Tom nævnte, nævnte før. Ikke? Problemet er bare, at det går ikke. Det kan de ikke. Altså, jeg tror, altså, det blev næsten ufrivilligt morsomt, da Trump på et tidspunkt i går øh, tweetede, at øh, man skulle huske, at republikanerne stadig var lov- og ordenpartiet, mens at hans egne øh, stormtropper havde gjort, at kongressen var sendt i undtagelsestilstand, mm. og at folk måtte gemme sig under stole og bore nede mm. på Capitol Hill. Og han sagde, I love you. Til ja. dem. direkte ja, i indtaler. Ja, altså, I love you go home. Jeg ja, ja, ja, ja. der kom til at øh, kalde den og så lige måtte skynde sig lidt igen. Men Anders så hold fast i det der med, jeg synes det er jeg synes det er så interessant at se over de næste dage, måneder, hvordan hvad det republikanske parti for selvfølgelig er der tør men der er travlt om med håndvassen. Der er selvfølgelig også nogen, der taler om, at Trump skal afsætte, selvom der er 13 dage. Han har først lige, mens vi stod her, mm. nu lovet at forlade Det Hvide Hus den 20. Øh, i januar. Der, der, der ja. bliver ved med at ske noget nyt. Ja, men Æh, fantastisk løfte, jo. Ja, det, ikke? fantastisk løftet. Ikke? Så kan det være... Men... Men det er jo mere, hvordan jeg synes, jeg vil godt have dit bud på, hvordan kommer man som Republikansk Parti videre her, for jeg synes du er egentlig. Jeg er meget enig med dig. Jeg tror noget er med er det der med at sige: at man har i virkeligheden brug for begge sider. Mm. Og man... altså, det er jo det samme, bare i mindre målstårsforhold. Øh, Problem som demokraterne hele tiden har de, på... de er... har brug for en masse progressive venstrefløjsvælgere, men også nogle temmelig midtsøende. Øh, gamle et gammeldags demokrater, der bor i forstederne, egentlig bare gerne vil have tryghed og bil og råd til noget take altså... Jamen takeaway. At... Ligesom der i dansk politik er findes noget, et begreb, der hedder den borgerlige anstændighed, mm. det findes også i USA, det gør det og, det. og det er gået fuldstændig fløjten mm. under Trump. Og man skal bare huske 70 millioner vælgere, så vil jeg, uden at, uden at vide det, sige Øh, de, langt, de langt de fleste af dem, de, de, de, de synes jo, det der foregik i går var for, forfærdeligt. Jamen, det synes de jo. Og det er interessant, fordi noget vi jo også har talt om i tidligere udsendelser, det er jo nogle af de gange, når Biden har været ude at sige, lad os nu lige se, mm. hvor mange af de her nogle 70 millioner mennesker, der har stemt på Trump, mm. der måske godt bagefter kunne være til at tale med, når han er væk. Mm. Fordi altså det vi så i går, det er jo ikke repræsentativt. Det er for sådan en enig med dig Det er ikke repræsentativt hverken for, hvad USA er, eller for, hvem republikanske vælgere er, når de er flest. Så det, der bliver interessant nu, det er at se. Tør ledelsen, tør Mitch McConnell, tør Kevin McCarthy, tør Mike Pence osv. Tør de en gang for alt kotte alle bånd til Trump og så sige, okay, så må han ligge derude og råbe og skrige, og så må vi se, hvor længe folk gider blive med at interessere sig for ham. Kan det her også have været, det tænker jeg lidt, eller det er mit, det er mit håb i virkeligheden, kan det her have været lige netop det chokterapi, der har skulle til, for at man har i virkeligheden politik, specielt i USA, er noget, frygtelig og opportunt noget. Men i virkeligheden også at den undskyldning, der er blevet serveret for at prøve at lave nogle for henover midten, For at sige ej, vi er så slemt et sted, så nu er vi nødt til at gøre det her, at det kan blive en fælles fortælling, man kan prøve at sælge det mindste. Det kunne man godt forestille sig, og jeg tror også, at der vil komme et. Øh, der vil komme ønsker. Altså det, det man har snakket om flere år har mm. været det her med. Hvis det en dag skal ændre sig, altså mm. hvis det her gridlock og nede på Capsel Hill har skulle ændre sig, så skulle presset komme ned fra, altså, så skulle der være befolkningen, der begyndte at sige, hey, Mm -hmm. Nu må I altså lige parkere det her. Og jeg tror ikke, du skal tage fejl af, at rundt om i de amerikanske hjem over hele landet i går, om du så er demokratiet, om du er republikaner, så har du set på billederne fra Capitol Hill i, i går med vemmelse og med forfærdelse mm -hmm. og tænkt, det her, det kan ikke være rigtigt. Det skal Ej, ikke blive i Man dag. kan sige, i den sammenhæng, der er det jo rigtig interessant at se i virkeligheden <laughs> midtvejsvalget om to år, Tænker, tænker, altså selvfølgelig er det altid interessant at se, hvordan vi, det ændrer sig med republikanere og demokrater. Der kan ske så mange ting, som vi så i går mm. inden der som vi slet ikke kan forestille os. Men også at se, kan man sige, at den bevægelse, der er i gang nu, kunne den i virkeligheden, og det er måske mere håb end tro, der taler lige nu, føre til, at noget af hele den bevægelse, der startede helt tilbage med Tea Party, måske begynder at gå lidt den anden vej. At der bliver noget plads til moderate republikaner igen. Det er i hvert fald det, som øh, ja, vi skal holde rigtig godt øje med, mm. fordi nogle af dem, som potentielt set også vil kunne appellere ind over midten også til, til moderate demokrater og til independent segmentet mm. De har jo taget deres tøj og rejst hjem mm. til den delstat, de kommer fra. Altså nogle af de navne, som tidligere har været anset som værende moderate republikanere, mm. Jeff Flake fra for Arizona eller Bob Corker fra Tennessee osv. De tog deres tøj og rejst hjem til, til deres delstat, og efter midtvejsvalget i 2008 de gad ikke mere. Mm. Øhm, Mitt Romney er jo nærmest den eneste siddende senator, som konsekvent har turet stå ved sin uh, rimelig moderate linje, mm. og i øvrigt også turde tale... Uh, ja, er også det fra... Er det ikke Nebraska, han er fra? Hvad er det nu? Jo, Ben Sasse har ja, også fra uh, ja. tid til ja. det, men altså... Prøv at høre, vi står snart... Det er ikke engang en håndfuld. Nej, nej, nej, nej. <laughs> Altså, det er virkelig bare blød... Ud 50. At de har holdt sig for næsen, og så er de ellers mm. bare øh, tænkt, nej, jamen... Det går den, så går den, og lidt der dyrket opportunismen, mm. og der skal der altså noget til i gang også. Og så er vi jo netop nede ved tallet 50, fordi det er det antal republikanske senatorer, der er tilbage, efter at demokraterne vandt begge pladser i det run der var i Georgia her i den 5. eller i tirsdag, men vi fik jo først resultatet op ad dagen i går. Hvis vi lige, inden vi skifter over til, hvad det kommer til at betyde, det er, at republikanerne også har mistet det der senatflertal, som de jo ikke rigtig havde troet, de ville tabe. Det, det, det må jo gøre at sige, at vi skal helt tilbage til tegnbrættet. Der skal ske noget. Ja, der er ikke noget tilbage. Altså, okay. De slået helt tilbage til start. De står lidt i den situation, som, øh, som demokraterne faktisk var i mm. for fire år siden, da de vågnede op og troede, at øh, det var piece of cake, at Hillary Clinton ville skulle overtage efter Obama. Og man nok i hvert fald ville nappe det ene af kammerne mm. øh, tilbage i, øh, på Capsule Hill. Og man stod med ingenting. Det er det, der er virkeligheden for mm. republikanerne nu her om, øh, om små to uger. Det her, de har Intet, ja, fordi demokraterne har jo senatet nu, fordi hvis det står lige, så er det vicepræsidenten, der har den afgørende, det, den afgørende stemme mm -hmm. som leder af senatet, Kamala Harris. Hvor meget kommer de til at kunne få gennemført? Altså det er stadig et snævert flertal, demokraterne. Ja. Sige, altså lige nu, man, nu kommer det jo til at lyde som om, at de kan få gennemført lige hvad de vil. Ja, det kan de ikke. Det, det, det, det, det kan de ikke. Ligesom. Altså vi skal lige huske på, at, at demokraterne skal fagne et, et, et internt uh, split, som er defineret den yderste med Bernie Sanders mm. og den yderste højrefløje med John Manchin for West Virginia, som mm. nærmest, øh, altså havde en boet andre steder end West Virginia, så havde han været øh, republikaner. Så det kan godt blive svært nok i sig selv, mm. men det er dog allerede lige nemmere at skulle øh, bokse med sine egne partisoldater øh, for Bidens side, end det er at prøve at skulle øh, bokse med Mitch McConnell eller Ted Cruz over på den anden side. Så jeg vil sige, vejen er i hvert fald blevet farbar. I hvor høj grad det så lykkes at køre ned ad den, det er så mm. en anden sag, men der er faktisk ryddet til, at man kan gøre noget nu, netop fordi de har flertallet i begge kammerne, det er knepen, men det er der, og så har man president Det vil sige der kan faktisk gøre sådan noget. Ja, og apropos president så <laughs> det er jo sindssygt så så mange ting vi kan tale om, men men Biden blev er jo så lige blevet bekræftet også som nu som bekræftet bekræftet bekræftet endeligt som som som den kommende præsident. Æh, hvis han nu var smart og skulle bruge det her 50-50 til noget, så du siger, han kan ikke få alt gennemført. Så det, her selvfølgelig kan ikke få gennemført, det er nogle en ja. det, det er blevet meget nemmere. Men hvis man kigger på realpolitik, hvad, hvad, hvad, hvad åbner det her så for? Jeg vil sige, at nogle af de løfter, han har givet omkring sundhedspolitik, uddannelsespolitik osv., det vil han ret øh, nemt kunne lave med sit eget bagland, mm. øh, uden at skulle tænke på tværpolitisk appel. Men hvis han gerne vil prøve at række ind over mm. midten, Ja, det er, er det, jeg tænker på. Så er sådan på. et område, som infrastruktur jo ja, ret oplagt det det også det, ikke? På. Fordi Der kan man se også på den republikanske side af spektret, at der er et behov. Der deler man sådan set øh, behovs, øh, altså behovet i begge lejre. Man kan godt se, at der er masser at fat på. Der er også nogle ting omkring corona-hjælpepakker, mm. i det hele taget omkring sundhedspolitik osv. Ikke sundhedsreformen, mm. øh, for der er de stadig jo uenige. Mm. Men i forhold til bekæmpelsen af, af corona osv., der er måske også nogle ting i forhold til... Øhm, altså, udenrigspolitik og så videre, hvor de måske også vil kunne tale sammen og noget omkring øh, hjælp til krigsveteraner og så videre. Så der er nogle forskellige områder, hvor det vil være nærliggende at mm. prøve at række ud, mm. og, øh, og det bliver i hvert fald ret hurtigt klogere på at se, i hvor høj grad han vil gøre det, og i hvor høj grad republikanerne på baggrund også af det, vi snakkede om før, rent faktisk har tænkt sig at tage imod en eventuel hånd, hvis den kommer. Mm. Ja, fordi det er jo det store spørgsmål, synes jeg, det er, altså vi vender lidt tilbage til det, det er Altså, ej, man, det er så svært at blive klog på, hvad republikanerne vil nu. Lige nu er, altså, vasker de jo bare hen og, og, lø, og lø, løber, løber ud af døren. Men jeg kan heller ikke undgå venten om at vente, sige, at de vil blive straffet for at tage mod den hånd. Det er det, der er svært at sige. Ja, det, det, det jeg, vil... jeg tror, egentlig der en stor tvivl om, at de på mange områder sikkert har lyst til det. Jeg tror, at det, de skal bestemme sig for, apropos det, vi talte om før, det er det her med... Tør man Så eventuelt sige, at vi får nogle skrammer og højrefløjen ved at tage imod den, for det er jo det der har været de for, skrammer. at det, det er det der har været grundet for, at de ikke har turgørden gøre Det nu, det er at, at så har højrefløjen presset, mm. altså tea party og senere hen Trump mm. har gjort, at, at så fik man altså mere end et par brænde i hovedet, hvis man begyndte at sige, det var da en meget ja, god Det Kilden er, at der er nogle gamle republikanske vælgere, som efterhånden er så sikker demokratiske, der er også noget demografi, der har skiftet, så man kan i dag ikke vinde et tæt valg i USA med mindre man er, har den yderste del af højrefløjen med, hvis man er republikaner. Det er jo kalkylen, Jamen, det er jo fuldstændig realiteterne. Så de skal finde en eller anden måde at bestemme sig for, om de så tør sadle om. Om de tør at øh, sige, det skal altså ikke være dem, vi først og fremmest øh, læfler øh, for. Og det, Men problemet det er, jeg siger, er, at vi, vi det. bare får den i hælen, det er, har de i virkeligheden så mange andre muligheder? Nej. Ikke på altså, den korte bane, mm. men altså, det er lidt det der med, at øh, de står i en situation, hvor at, øh, det, der er det rigtige, kan være det, der måske gør mest det går vi. Apropos det rigtige, eller det, der gør, gør mest ondt, så det vi <laughs> I, går, i går troede, vi skulle tale om udover over Georgia, som vi <laughs> næsten har ignoreret. Uh, vi kunne også snakke om Stacey Abrams, som, som har flippet den her, eller måske hovedarkitekten bag ved at flippe, flippe George Men vi skal lige nå at vende den måske kommende justitsminister Indtil videre er det jo bare en, en man siger med nominering. Ja, ja Mary Garland. Og hvis man lige skal erindre, hvem Mary Garland var så gør os lige klogere. Ja, Mary Garland er jo manden, som Barack Obama i sin tid øh, nomineret som højesterets dommer, da Antonin Scalia afgik ved døden i begyndelsen af 2016, og Obama, som det jo er, ellers er traditionen, som siden af amerikansk præsident, går ind og øh, siger, at jeg skal jo så finde Scalia's afløser, og på den baggrund siger jamen, jeg vælger Mary Garland, en mand, en meget, meget moderat herre, altså det blev set som værende en fremstrækt hånd, men netop sagde uh. til at hey, en gang. Han, han, han, han er så middle er, of the road. Han er så middle of the road. Ham kan I simpelthen ikke være uenige med mig. I vil være en god højesteretsdommer. Han er i øvrigt, altså på det tidspunkt var han, så vidt jeg husker, 63. Det vil sige, det er heller ikke en eller anden, der har 40 år foran sig mm. i, i højesteret. Det er en mand, republikanerne tidligere har talt pænt om... Mm. Men øh, som det jo så efterhånden er, er velkendt, jamen så øh, gik republikanerne ind og obstruerede det. Han blev aldrig nogensinde taget ind til godkendelseshøring. Dermed blev han aldrig formelt indsat som, øh, som højesteretsdommer. Og da Trump så vandt, så endte det så med, at man i stedet for at gøre Mary Garland til højesteretsdommer, gjorde Neil Gorsuch til højesteretsdommer. Så Mary Garland endte med at være nomineret, indstillet, men blev aldrig nogensinde mm. godkendt som højesteretsdommer. Det er så ham, Joe Biden, har sagt. Jamen, hvad du hvad, Merrick? Vi er altså stadig rigtig ærlige over det der skete dengang for fire år eller for snart fire år siden, snart fem år siden eller nu. Du skal passe øh, her, her i Justitsministeriet. Som om, og det, det, det vil det vel også er. Det er at han er en af de kan man sige, mest øh, velestimerede jurister der er i USA, som ikke sidder i højesteret. Vi snakker om at han er dommer i. I, i, i niveauet lige under, faktisk i Washington, ja. altså i det, der hedder District of, of Columbia. Og det er nærmest det fineste dommerembede du kan have, hvis du ikke er i højstret. Og det er derfor, det gav så utrolig god mening, at han skulle være højstrettsdommen og også. <laughs> Men hvordan giver så... det så mening, at han skal være justitsminister? Fordi ser du det i virkeligheden som, hey, vi har fundet en, der er så midtersøende, så hele det ballade, der kommer nu, er ikke, kan man ikke hisse sig alt for meget op, Måske har der været fløjte republikanske parti eller demokratiske parti, som gjorde, at man ikke kunne vælge en republikaner, eller ser du det i virkeligheden som en, at ja, det er mig, der står og laver nogle mindre pæne håndbevægelser <laughs> i lige nu til det republikanske parti og Trump? men altså, det er jo lidt... Øh, altså, det burde jo være det første, men mm. det vil nok også blive opfattet som det sidste, fordi ingen kan jo mandens øh, kompetencer og, øh, og dermed heller ikke hvorfor det giver mening, at, øh, at det er ham som, som Biden peger på. Nej, men han er heller ikke på den måde en kulturkriger. Nej, nej. At nee, og han er jo i virkeligheden... Altså, han er ikke politiker. Mm. Altså, han er, øh, er jo nogle lidt... God ligesom nogle... jurist. Ja, ja, og på den måde, så passer det meget godt ind i nogle af de der teknokrat som mm. vi også har talt om mm. i tidligere udsendelser, også med udnævnelsen af Janet Yellen til finansministeriet mm. og så videre, fordi... Han er jurist. Han kommer ikke fra et eller andet valgtæmbed. Han er ikke senator for et eller andet. Altså husk på, den mand Trump i sindsigt, til justitsminister, øh, i hvert fald til at begynde med, var Jeff Sessions, senator mm. fra Alabama. Mm. Det, det har du ikke, den, den problemstilling i forhold mm. til Mary Garland. Så de bør kunne enes om, om han er dygtig og han er god. Men øh, det er da klart, der vil være nogle republikanere, der netop, som du selv var inde på før, sidder og tænker, ho, ho, ho, ho Det er da hvis nok lige payback time for, at vi taklede ham til, til Supreme Court i sin tid. Og så kan man sige, ja, men det var dem, der taklede først. <laughs> Det bliver meget, meget spændende at se, hvad der sker de næste dage, eller de næste uger. Vi kunne fortsætte her resten af dagen. Det her, det var en lille, kort, kondenseret udgave af et af de mest historiske døgn i amerikansk politik. Ja. Detaljerne vil vi i den grad dyrke over de næste uger her i kampen om Amerika. Tak.